Süleymanın məsəlləri 6-cı fəsil Oğlum qonşuna zamin durub yatlarla əlbir olub ağzından çıxan sözlərlə təliyə düşmüsənsə ağzından çıxan sözlərlə ələ keçmüsənsə demək bu qonşunun əlinə düşmüsən Oğlum çalış özünü qurtar Get onun ayağına düş, yalvar, yaxar, Qoy gözünə yuxu getməsin, Çipriklərin ağırlaşmasın, Özünü ofçunun əlindən ceyran kimi, Quşbazın əlindən quş kimi kurtar. Ey təmbəl, qarışqalara diqqət yetir, Onların həyatından ibrət götür. Onların nə başçıları var, Nə nəzarətçiləri, nə də hökmüdarları. Yayda azüqələrini yığar, Biçim vaxtı özlərinə yem toplayarlar. Ey təmbəl, nə qədər yatacaqsan, Nə vaxt yuxudan oyanacaqsan, da uzanıb yuxuya dalsan, Əl qolunu uzadaraq yatsan, Yoxsulluq soyğunçı kimi üstünə gələr, Ehtiyac quldur kimi sənə hücum çəkər. Yaramaz adam, şər insan, Əyri danışaraq dolanar. Göz vurar, ayaqları ilə işarə eləyər, Barmaqları ilə göstərər. Qəlbinin məkirli niyyəti var, Həmişə şər qurar, nifak salar. Ona görə başına qəfildən bəla gələr, Birdən yıxılıb, çarəsiz qalar. Rəbbin zəhləsi 6 şeydən gedir, Yetdi şey var, ondan ikrah edir. Təkəbbürlə baxan gözlər, Yalan danışan dil, Nəhaq qan tökən əllər, məqsədi şər olan ürək, şərə çatmaq üçün qaçan ayaqlar, nəfəsini yalanla çıxaran yalançı şahid, qardaşlar arasında nifak salan şəxs. Oğlum, atanın əmrini yerinə yetir, ananın öyrətdiklərini atma. Onları qəlbinin başına yapışdır Həmişə onları boynuna bağla Gəzəndə onlar sənə yol göstərər Yatanda səni hefz edər Oyananda sənə məsləhət verər Bu əmir çıraqdır Bu təlim nurdur Tərbiyə üçün edilən məzəmmət həyat yoludur Bunlar səni pozğun qadından Şirindilli yad arvatdan qoruyar Onun gözəlliyinə aşiq olma. Onun küpriklərinin əsiri olma. Fahişənin üzündən insan bir tikə çörəyə möhtac qalar. Kiminsə zinakar arvadı insanın qiymətli canını ovlar. Bir kişi qoyununa od alanda əyin başı yanmazmı? Köz üzərində gəzənin ayaqları bişməzmi? Qonşusunun arvadının yanına girənin də halı belədir O qadına toxunan cəzasını çəkər Qarnını doydurmaq üçün ac oğru oğurlarsa Kimsə onu qınamaz Amma onu tutsalar, yetdi qat ödəməlidir Evinin var yoxunu verməlidir Qadınla zina edən qanmazdır Özünü məhv etmək istəyən belə eləyər. Bu kişinin nəsibi kötək, şərəfsizlikdir. Viyabırçılığı üzərindən silinməz, Çünki ərini qeyrət coşdurar, Ondan amansızcasına qisa salar. Heç nə ilə ərinin qarşısına almaq olmaz, Nə verilsə belə, o razılaşmaz.